Прунський покинув Хортус і побрів, як у джунглях, розхиляючи стеблини. Деблдекер і Щузанна скорухались за ним. Серце колотилось несамовито, поки він наближався до хати. Прунський боявся знайти на її місці лише попелище. Але вона таки стояла тут, облуплена, з вибитими шибами, провіржавілим дахом. Переступаючи поріг, він перечепився за в'юнку зелень, що вдиралась у дім. Веранда була окупована нею. Сіни пахли торішнім листям і слимаками. Але цю навалу флори фауни зупинили дубові двері, що непогано збереглися. Прунський без труду розламав зогнилу залізну клямку і увійшов до світлиці. Посеред хати ріс молодий бересток, підпираючи стелю як Атлант. Дерево це було тоненьке, однак уже дебеле. Пізніше Прунський зрозумів, що насінина берестка просто залетіла до хати крізь діру в даху, а зараз він роззявився на цей сюрреалістичний пейзаж і згубив відчуття часу. Шар пелюги, піску, листя, укривав підлогу. Всі більш-менш вартісні речі були давно вкрадені мародерами. Залишилося одне ліжко із старовинною плетеною металічною пружиною, що на ній малий Широльд любив стрибати. Стояла ще скриня, обгризана шашелем, і така ж підточена лава. Прунський опустився на коліна і видав незрозумілий зойк. Даблдекер не міг визначити, чи то був знак розпуки, а чи каяття блудного сина. Шус погодцяла на ліжку, сітка все ще пружинила. Несподівано Прунський скочив на ноги, вибіг в сіни. Там у пітьмі він намацав алюмінієву драбину на горище і подався вгору. Спалах пам'яті осявав його рухи. Під самим дахом за комином він знайшов те, що шукав порепаний дерматиновий черевик, нефункціональний ще в ті далекі часи. Прунський запхав у нього руку, десь з самого носака добув самокрутку, із з тоненького сіруватого паперу, ліг на спину, боючись провалити горище, черкнув запальничкою і затягнувся. Крізь корозії. У цинковому даху сочилося небо. Саморобна пахітоска, одного дня захована тут, як недоторканний запас, ніжно потріскувала. Дим кізяка пахнув неповторно, наче втрачена юність. Прунський зридав, мимохідь потрясаючи усе піддаще. У фоті я руки. Він уперше натискав курок пістолета. Куля прошила посвідчення працівника інформаційного комбінату Прунського у районі Печаті і занурилась в асфальт на невідому глибину. Фото Прунського залишилося цілим. У комбінаті, куди Фоті навідався, не дочекавшись паскуду журналіста, йому сказали, що Прунський там більше не працює, Фотій мовчки вийшов з прохідної і люто загорлав. Доля знов обдурила його. Це журналісти зробили з нього місцевого Юродивого, нітрохи не поцікавившись його ідеями. Це журналісти відволікають увагу країни від реальних проблем. Як він міг повірити цьому виблядку Прунському? Фоті міг би стати професійним донором сперми. Сіяв би життя, те, що й отримував за це гроші але такій простій самореалізації стали на заваді його нав'язливі ідеї, пафос його неспокійного духу і рани пам'яті. Він не обирав легких шляхів і очікував від долі адекватно високого дару. Стріляючи у посідку, він сподівався, що завдасть бодай якоїсь шкоди живому Прунському, як той чаклун, котрий стромляє голки, у ляльку копію жертви, жадаючи вразити її прототип. Дабл Деккер смокта Хіросіму, забиваючи нею голод. Певну кількість калорій з алкоголю можна було отримати, хоча це не могло тривати вічно».